قرآن محترم اور جن کو مولانا مبتی سرادیدین سے دا دور ہے تفسیر قرآن چھ پچاک بارہ آتانویں شروع شوئی را اوپا 17 ایک ننانویں باندے سر ترسیدلی را جو دیر ملائدو پتہ ایسا ای. اشاری توید سنت کے ساتھ اینڈ سیدیز مرکل دکان نمبر تئیس عبدالرحمت لازان از دی مین چوک جنگیر را را سوا بی پروپرائیٹر انوار موبائل نمبر 03415710124 دو سنت دو فرضو دین زیات مزنش دے صرف کہ بانگ وائز دے بیتر نور خطیدو پر فقط چلو رکاد دے چلو دو سنت دو فرضو اجسرے نور مزن پکئی گئی نہیں ولی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نور مزین پکی نیدی کری ما حرسی علی صلا سرد دینا چه پیغمبر دیر هاری سو پو مز باندی مزی دیر خواه خودنی بی مبارک دیش او پڑسی دی دیر دیر دی قیام پو وی باندی نو وی بس کئی نا پندہ او پڑسی تکلیف زیاد چو افلا اکونا عبدا شکورا زخدا غارم چا دیر شکر گزار بنددن لا جوڑیگم نبی علیہ السلام مزی دیر خوفو دا نبی علیہ السلام لیکن بیام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چا ندیکرے نو ننی کئی او سر مزا درکاتی دو سنتو کی اتو دو فرضو کی نور مزونی دی نه نکئی ولی نبی علیہ السلام ندیکرے نو نا پا ترکی اعتباد پیغمبر وائی کنی ہدایہ فقودی همنا دیوی لیوائی ترکی اعتباد پیغمبر دی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دا اختر وزدہ نا حضرت علی رضی اللہ عنہ اولی دا یو قصر عیدگاہ کی مجھ کو عیدگاہ کی نا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تلانو مٹنے ونیسو یہ پشاشا وی ته ما منی کید ما د موزنه منی کید نو حضرت علی رضی الله عنه موزه نه منی کوم خداموز دی نه خداموز وی نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بکو لا رسول الله صلی الله علیه وسلم موزنه کړه پېټګا کې نه پره ته ولېټګا کې نه پرګې نو بدعت هر اګه عمل بدعت هر هغه عمل توای چې یو نو کار ایجاد کی یو نو کار یو نو وکار کی هغه نو وکار قرونه مشهور لاه بال خیر کې نه نبی علیہ السلام صحابه تابعین د دې هغه بهترو قرونه کې دی او شی یو ځای نو کار کوي اوس دا نو وکارونه یو تو قسمت دی یو استاد دنیا کارونه دی د دنیا کارونه نو د دنیا کارونه چې تا کوم او کړو لکه تا موټر جوړ کړي جہاز جوړ کړي ندی ته بیا دات نه من احدثا فی امرنا هاذا ما لزم نو فورا چا چې پیدا کړي زمنګ پدې دین کې دین کے نو وکار پیدا کرو دین کے نو کار کلا کلا دھوکہ کی دل تول نو کارونه نے نہیں جہازوں نے دی موٹر دی وعداد الدین خبر کو منگا دنیا خبر نہ کو دنیا کے غنم پیاز ٹماٹر مختلف قسم تخموں نے دی جہازوں نے دی موٹر دی سے جوڑے یا بجوڑ گژانے نو کار خود دین کے نو کار میں پیدا کو دارنگے سو <coughs> وسایل د دین د دي دین وسایل د دین وسایل دا چې د جهاد کېدو د اجاد د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې صغره بوا زغره بوا غشبه وو چې په ریس د جهاد کېدو اوس دا د دین د جهاد د وسایل د پاره تا بم دا بم جوړ کړي ماشين د توپک دای چې جوړ کړي دا وسایل دي دین دي دغه مدرسې جوړ کړي دا وسایل دي دین دي جمعه په مناره نه جوړ کړي دا د دین وسایل دي د بدعات نه وایي دا د دین او زرایې دي کما مدرسه او کتابې چاپ کړي دي دي وغیرہ دا در دین وسائل دی دیتر بداعات نو آئی نو یو بداعات دے پا دین کے دین کے بداعات دین کے نوے شه پیدا کولو او بلو نوے پیدا کول دی دنیا پا زودننے کے دنیا پا زودننے کے نوے سے شه پیدا کول سمزارتنش دی دارنگی ذرائد دین دی زراید الدین نو نو په الهه کې نوګه پیدا کا داګه کې مزاقه نشته اوزرنګ بدعت دوه قسمه ده یو بدعت لغویہ او بل بدعت شرعی بدعت لغوی د لغت په سره معنی په سره اغا حسن هم کده شي حسن اغه لغوی بدعت جاز تو مر رضی الله تعالی انو شل رکات تراوی جگلو کړې انه alte itlaqo ko نعمت البدع ناغه بدعت په اعتبار د لغت دی په معنا د اظهار د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شل رکات تراوی فقوی جماعتا خنو کړي among د دې اظهار ناغت بدعت نشویلی ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیر او خلفای راشدین پیر ته سنت ویلی چې اغه بدعت کوم دلی شو اغه بدعت په تبعظ لغت ده بل شرعی بدعت ده نو شرعی بدعت کې چرتا حسن نشی کوي چرتا حسن نشی کوي شرعی بدعت اگر حسن نشی کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وکل بیدات زلاله ووکل زلالتن فینار هر بیدات ګمړای هر بیدات ګمړایله ووکل زلالتن فینار او هر زلالت په ګم هر بدعات زلالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هر بدعات تو زلالت وائی او تو سو دی او آغا حسن دی و شرعی بدعات کې چرت حسن نشکے دے مجدد الفثانی علی رحمت مکتوبات کې ذکر کئی مجدد الفثانی علی رحمت کو مکتوبات کې ذکر کئی چه کل بدایت شی نو اغیقی ممکنه ده او بیا مثال ذکر که مجدد الفسانه علی رحمته چه نبی علیه السلام و سلامه یو وای نو تو اغیق حسانه بیا دی کم زینه وای او مجدد الفساني مکتوبات یوسل اشپگ اچائم مکتوبہ کے مجدد الفثانی علی رحمت ذکر کئی چکل بیداد شی ناغا حسنہ نشکر و سیاہاں کے رافع سنت باشد ویباز خلق بیداد کی تقسیم شروع کی لیکن این فقیر در هیچ بدعت अजी بدعت ها حسن ونورایت نورانیات مشاهده نہ کو لیکن زہم مجدد الفضانی علیہ رحمت فرمائیں چرتا یبدات شی اگے کی نور چتکی دی شی اگے کی خاص کل کی دی ظلمت و کدورات احساس نہ نماید اغه کې رته جوړوالې وي اغه کې تېس جوړوالې وي او بیا تفصیل غوي چې نبی اسلام فرمایلو من اعدا صافي امرنا ذا ما ليس من او وراتو چیزې کې مردود باشا دو حسن از کجا پیدا کوناد يوشه چې مردود شي نه په هغه کې خاص د کومراشي مجدد الفزاني وایي یو شیچ مردود شی کې پاغی د خواهش دکم زیرا شی وقال علی السلام و السلام اما بعدو فإن خیر الحدیث كتاب الله و خیر الحدی حدی محمد و شرل امور محدثات و و کل بیداد اسلام فرمایلو چار بیداد گمرائی دا نو چی پیغمبر ویلی لی هر پیغمبر پیغمبر ویلای چهار بدعات گمرايدا ناغي کې وی د حکم زنه خاص برآشي وقال عليه الصلاه والسلام اوسيكم بتقوى الله والسماء والطا وان كان عبدا حبشيا فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا رسې بدېر اختلافات بې عليكم بالسنه وسنه الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجهو فدار باقي جماعه سنه ابو خلفاء وسنه الرسيه واياكم ومحدثات الامور زانو ساتي دنويكارون فinna kullu muhdathatin bid'ah har nawikar bidat de wa kullu bid'atin zalala او هر بیداد گمرائی دا نمجدید الفسانی علی رحمت فرمائیم هر گاہ هر محدث بیداد باشد و هر بیداد زلالت پس معنی حسن در بیداد چی بودو هر بیداد گمرائی دا نبیاد خواهیس معنی پا بیداد اکی دکم زیندانا چی دا بیداد حسانہ دا دا بیداد حسانہ دارنگی مجدد مجدد الفسانی علی رحمت ذکر کئی وائزن آنچی از عادی سے مفہوم می را دو وانستو که هر بیدات رافی سنت استو چرت چه بیدات دیو کرو اغاو چتون که دو سنت د پیغمبر پاک صلی الله علیہ وسلم کردی تخصیص باباز نداردو پس هر بیدات سی ابو نو هر بدات جدا اغا سيئاوی هر بدات جمرای دا او هر بدات سيئا دا رنگی قال علیه السلاة والسلام ما احدث قوم بداتا الا رفع مثلها من السنة فتمسکم بسنة خیر من احداث بداتا دا وقال وعن عسان قال <سؤال> مبتدا قوما بدعات في دينيما الا نزللا من سنتي مثلا ثم لا يعودوا الالي الى يوم القيامه كلج بدعت راغلي نو بیا ګوري حق رسول الله صلى الله عليه وسلم چدیګي هغه سنت بیا بدوي ته نه اوت کیګي مجدد الف ثانی الرحمت ذکر کوي نو بدعات کیوعدکم ځکه وحسنه چه وای اغا بدعات لغویه پلیاسه رو وای نو تا در لغویه اصطلاعی پا پو فرق پویی نه نو گمرائی که ویسه خواه و سباده دادو کم زین تا را, را, را, را دادو کم زین را, را او او مزمت در بدعاتو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی من وقرا صاحب بدعتين فقد عن على عدم الاسلام جاء چه د تعظیم وکړه من وقرا صاحب بدعتين فقد عن على عدم الاسلام جاء چه د تعظیم وکړه نو ګویا کې دې اسلام دی وی او نه رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم دین پیښ کړو هغه دین دینه اقص غړي کوم دین, دین چې نبی اسلام پیښ کړو هغه دین دینه اقص غړي داینګه فضل বিনা ایاز ذکر کای من جل اسا اله صاحب بدایتین فذروا سو کوچ بدایتی دکېنا استان یو نو کای خطرناک دی داینګه فضل বিনা ایاز هغه مشهور صوفی د دنیا من حب با صاحب بلادنا احبت الله عمله چاچی بلاتی سره مین وکړه الله دغه عمل بتول ځای کی واخرج نور الاسلامی من قلبی الله با دغه زړه د اسلام نور بتنو باسی د اسلام نور د الله پاک دغه زړه نو باسی دغه ذکر کوي و اذا علم الله عز وجل من رجلنا انه مبغض للذائب بدا تین راجو تو ايغفر له کديو سري بداتي بدشي ديو سري بداتي بدشي امید کوم چې الله پاک به دی بخي چې بداتي سره بو کوز کوي ندا صاحب الله پاک بخي امید کوم چل دی بخي الله به دی بخي زک زک چې تو دلاغا جشمن سر بغزکر دارنگی اغیبا سموز نو مفتاو سعاده ذکر کئی وقال غیاس المفتی رایتو بخطی شمس العمت الحلوائی عن ابی یوسف انه لا تجوز السلاة خلف فالمتکلم وان تکلم بحاق فهو مبتدعون و لا تجوز السلاة خلف المبتدع و لا خلف المبتدع موز نکی گی بیداتی پاسی موز نکی بیداتی پاسی نکی گی موز دا دا رنگی ذکر کئی القرود علی المذبلہ اولا من الصلاة خلفهم قال فی المذخل واللزوم فی البیت اسلم والقرود علی المذبلہ اولا پډېران سړې کې نو دا به تراله چد پځې سړې مشکلې د پځې مشکلې دی نه پډېران ناز دغره پډېران ناز دغره وقته ترکه ابن عمر الجمال ابن عمر رضی الله عنه یمې پرې خو وا چې کله هغه کې بدعت لیدلو نو کوم دا مزه ډېران کې ناز دغره خو چې پځې مزل کې کوټ کې کې نه دا دا به تراله دیران کے ناس تا در تا بیتر رہا دارنگی قالو انہ سلاتا فی المنازیل طریق الوصول یوسل دویم ازگر گئی انہ سلاتا فی المنازیل خیر منہ سلاتی فی المساجد ازا کانتا مشعونتا بالبداع اغجماتو چا اغجماتو نا دا بداعاتو نا ڈکوی نکور کے مزدر بہتر رہے کور کسا اے مضوح کی ذا اللہ چی بدایت پا جماعت کی کی یاو تیرد نشکولے او صفیان بن عینہ ذکر کئی کلو صاحب و بدایت زلیل ہر بدایتی اگر انتعائیت زلیلوی کلو صاحب و بدایت زلیل محمد بن عز وزار ذکر کئی دا لا تجالی صاحب و بدایتینا فانو یومدز بیداتی سرا مکینا زڑی دینا جڑا کئی زڑبنی بیمار کی زڑبنی بیمار کی دانگی محمد بی نوزہ زکر کئی دو شام دو حسن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالو اب اللہ علیہ وسلم لساو دو اللہ انکار کرے چې بيدا ذکر لري نو دا بيدا ته مبتدي توبه قبل غولو نه الله انکار کړی نه قبلې الله دا وی زګه دین کې اذکار پیدا کړو نه وي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو کړې اذکار ته دبه کې دا ډېر خکار دی نو وای د رسول الله صلی الله علیه وسلم جنازي پرسه دعا کړو یا صحابو نن نبی اسلام سنتو پسی پل حجم دعای کردی و نا که کردنو تو بی ثابت کی کردی او دارنگی فرض مزبسی داشت حیات اجتماعی چه دیو خام خام مقتدین مجبور که چه ماسر یوزه لاسو جد کهی او بیا پو یوزه پو مخراف کی دا حیات نارواده کم کف آین که منگ دی پیغمبر تابیو مقدار دی عبادت منگ زالنش جورو چی مقدار دی عبادت جوڑ کو لکه دما اسپاقی نا سرور رکا دیدی دی یو سڑی پینزر رکا تا کئی نو مقدار خود تا نشی جوڑولے یو رکو ایو سڑی دو رکو کئی. نو مقدار دی عبادت تا نشی جوڑولے دارنگی آین عبادت عرفات دیر رئی که سوا بیرے خطیدل عرفات دیر رئی تا نو زلتی و ذاتی و ما تا با سوا دارنګي صفا مروه کې سایهونکی هغه کې ثواب دی لکه دلته د وزای کې منډه جوړه کې منډه وکي یماده به ثواب ملويږي مېربان هغه زائد عبادت ته نشي جوړه لري هغه شارې جوړي پیغمبر جوړي دارنګي حیات د عبادت حیات د عبادت ته نشي جوړه لري دا بشاري جوړي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ته چاوي جمعت کې نازدي او کې یو مشر ده منیٹر ده آغا وای او آئی دوم رضا اللہ اکبر نا آغی وای او آئی الله رضا لا الہ الا اللہ اپو زور عرم دی نا عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی نو جماعت من عرفانی فقد عرفانی و من لم یعرفنی سوک چې ما پیجنی روڑے را خدا او کنن پیجنی رضا عبداللہ بن مسود دیم دا زجامی لازریفینی دی دا لوخی سلانی دی مادشی چه نبی نبیر سلات و سلام سر یوزای بکناش دیدو <تصفح> لقض تم بی بی داتین ظلماء تاز داست بی دات سر راتلو لکڑو چا آقی که طول تیارا دا پکی آقی که حسنش دی اغزت توائی خود دا حیاتی جوکڑی یوزای ناس دکڑی دا یوزای اوارمی یو حیات زن جوکڑی دا حیاتی ناروو ذکر ناروانو اللہ یدول ناروانو خدا هيئت نه اروو نو دوار کولې سن اروانه دي چې دا دعا ا دوا مخله دعا, دعا, دعا خو مخل مغز د عبادت دي لیکن دا هيئت نه اروو چې کوم هيئت باندې ایمان به با مختدی ته مخ او بیا ټول په اتمام باندې دعا واړی وی لا سچ ته الحمدلله اری امين یا رب العالمین اری امين به سویلشن د مخ شروع شي نا بیا طول پا جمع لاسو کی او بیا پا جمع پا کی دا حیعت چا تشاری کڑیوا نا نا فرض و پسی او نا سنت و پسی لیکن فرض و پسی ادعیت دي آغمان قول دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑی دی دعا گانی خوخت دی او دعا کئی دعا پا آداب کی دا رازی رفعیت رازی لاسو چد کا اس مقتدیان و او <تصال> دایماهه حیات اتفاقی جوړ شي اغم لا سوچ دوی 2 لا سوچ او یو ځای دعا غوښته دعا کیسه نن نه د مزایق نه شته خپله دی اهتمام دې نه کوي چې خام قاضی به ما سره لاڅه کوي او دې ما سره یو ځای په مخلاص راغی حیات اتفاقیته کو کو لین <تصال> کون تم <تصال> تحبون الله فتبعون یحببکم الله دا UnityEngine اختر شوې ده دا رسول الله صلی الله علیه و سلم کې چې موږ یې کړل بیا یو بل ترا خلاصې دي ګډه بڑا اړې دا اوس ته بوای چې چاتنه یو د روس نه راغلې بل د چین نه راغلې په جماعت یو بل بنور خلاصي کی دا نور کله دینو کوله اوس را خلاصوي ته کوم ځای نه راغلې ته عرب کې رسم دی چې موږ یې سره چې سلامو وګرځي زر السلام علیکم یو بل تلاز دا بدعت نه ورو مصافحہ جایز دے لیکن دا او چې مز کی او زین ناسو یو بلتے سلاح مینو کو چه سلاح مینو کو زن یو بلتے لاز ملا ہوئی او باید زنین که جو جمعه مزو نو مقتدین دا خلاصی کو پیمام را پندیگی السلام علیکم السلام علیکم تب واچوز دیجی چرد چې بلزین را گلے در تخصیص والی کئی تا جوی پر او زین مصافحہ دارنگی دا اختر پر او دا مصافحہ تو کم زین دا ټول بدعات دي او بدعات سیادی شرعی بدعات سے جیوی هغه سییاوی هغه کی حسن مسلم پکې نوي قل اتی اللہ ورسول وا اتعت کی د اللہ د پیغمبرو کو ورې دای په لا يحب الكافرین یقینا الله منن کی کافر سرا یقیناً اللہ غورکڑو آدم اونو علیہ السلام او آل دیبراہیم آل دیمران پو خلقو بچی دیب آج دارید دا بازونا اللہ دوردن کی حالیم کلا چوی خزید امران اللہ انی نظر دلکا ما فی بطنی محرر ما مقرر کڑی تالر اگا چیزو ما پو خیٹی کدی محرر محرر مخلصاً لیلعبادا ازاد کرشې د الله عبادت ازاد کرشې مخلصن له عبادت عتيقا من الدنيا عتيقا من الدنيا لطاع الله محررا الله زمات خوږی کی سدی ان ما محرر کړه آزاد نکړه د دنیا نه د پاره د الله عتيقا من الدنيا لطاعة الله نتي قبول كي زمانا تي قبول كي زمانا إنك أنت السميع العليم يقين خاص تي قبل انك عالم إنك أنت العليم دا مريم مور دا عمران تبر وليو الله دا الله ولنا دا لے بزرگ کلام تو ګور انکا انت سمولالم الله ما منفتا کرتا تا انکا انت سمولالم الله قبل ان کی ته پس کرا چې ویځه یې وګورلاره نو وی عربه زګولې او الله خپویږي پاره چې زګولې واه مسجد خدایي نشته ده نار پچان دې ځای جناری اصل کې قلب دی لیسلن سا کذکر واینی سمای تو مریم ما نو میسه دی مریم واینی ویزا بکا وذریه تا من الشیطان رظیم مریم غما يروم ما نقض کردہ واینی ویزا بکا وذریه زپنا وارم د دې تاسره اولاد د دې شیطان لړل فتح قبلها رب وعب قبول حسانا نقبول کرو داغن عرب داغن پو قبل والي خستسرا زرغن قداغ لرا پو زرغن والي خستسرا او وی ساتا اغی لرا زکریه علی السلام نمور ولنوا مور ولو انکان نو کلاچی داخلی ده بایی پاگی بانی زکری آل اسلام کمری تا محراب دا زای ده محاربی محراب تو محراب زکوائی امام جگڑ کئی شیطان سرا کل <تصفح> ما داخل علیہ زکری المحراب هر داخل بشو باگی بانی زکری آل اسلام کمری تا عدی داخل جگڑ کئی دا پاکی ششی لگولی آری پا دی محراب کئی کلما دغلا علی یاد زکری المحراب تالی برای شیخ رحمت اللالتیوی جی اغفلانی امام مالگور جی سر ماد کرد ولی ویو وڑا جنی حلوائی راڑا جمیش پاوا ناغی دیر جمع کرو نزا آغی پموز و دید پموز نما زرزر آغا حلوائی رو آغا سا کودنی یکی ناسم حلوائی ماو نچمو زه سلامي اورځم د ډیر هغه مال را کړم مال سره باټ کړم نو شه رحمت الله ای ما دې د رو چا په مو زولارو ییږي په دې میرا کې شې شېلا ګولوار اری د شې شې دې په لګې ګوري دی بګي اری چچوب دې بګي آی دخل علی زکری المہراب هر کله چې داخل بشو باې بن زکری اسلام قمری دا من دبئی اغیسا غریزقو نوی او مریمی انا لکی حازا چرتنا رازی تاتا دا دا میمید لکم تیز رازی انا لکی حازا قالتو ہوا من عند اللہ اوی دادا طرف دا اللہ من عند اللہ اوی دادا طرف دا اللہ دادا طرفا دیتا سو سو دی ته وای کرامته یو څو زونه دی یو د پیغمبر د پیغمبرین مخ کې داسي یو کار د غدلا سنا رب العزت سرزت کی چاغه ظاهری عادت خلافی مده ته ایرهاس وای دی ته ایرهاس وای کار دی لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم تا غټي سلام وکړو د دې ته ایرहास و استلالی او پیغمبرو د پیغمبرین په څاسو دا یو کار د غدلاصونو سرځت شي چې د عام عادت خلاف دی دته معجزه وای لکه د موسی علیه السلام لاس لس سپین کېدل او اغه امر امسان مر ام جوړېدل او دریاکی لاری جوری دل او گڑی نا چینی روانی دل در نبی اسلام السلام ته تخطی دل او سپگمه ای را پوزی دل در معجزات دی در انبیاء علم السلامو دیت معجزو آئی دیو بیدین سره در بیدین آ آغو سن ناشنا کرتبونو کئی ناشنا لکه یو بیدین دل تا پده چمکیو ناش خانوالی حتوی بیدین شیو آغا ناشنا کرتبونو کئی خدای وی خوبیستو رکشوی ده خدای رو راولی آغا بیدینو ناشنا کارونو کولو پس یو بیدین پده کلابت که پیدا شوی ده بیدین آوری بیدینو ما تاوی او کسوی یره دا کلابت دا ازمک ویڈی را زرخیز داده مای ولی بین مخ دی یو ټیکرو پیدا شیږي اگر 30 شیشي بوتلې ختمې کړي او زه ډام پیدا شوی نه هغه شیشې نه هغه پلاستیک ور سره ختمې کړي هاوري ته پلاستیک بوتلې ختمې کړي اجه خیال دې کړی چا یو زلم احمد داس پلاستیک بوتلې دی هغه کې ززړ شي چور ما چې د دې ډام مټه دي پکې هاوري خدا هغه په داخله کې ارزه کوي زار و به شر ما دا بيدینه سره نه بيدینه دا وجه کوي نو چې بيدینه سره ځناشنا کارونه کوي دا استدراج وی استدراج و. امام شافعی علی رحمت فرمایي چې دا خیر نو کوجه یو صاحب پسین پوری کوي نو دی ولی الله شو بيدینه کېدی شي چې مست استدراجی دې ته استدراج وای رب العزت څو وخت ته پوری مولد ورکایي څو وخت ته پوری مهلت ورکړي او بیا رب لزت نشي او توا استدراج درنګي هر ق عادت کارونه ناشنا کارونه کلکیږي په ذریعہ ده سحر باندې یو سړی جادوګر دی جادو کوي نو سحر کارونه کوي نظربندی کوي نو دلته خلقو بنښت بارش دار څنګه چل کړي نازل کې اغا سحر وی او کلا کلا اغا اثر لطیف لاری سو پودر وی اغا پدی کلکی کی دی نو اغا لنوالی چی وی اغا اور نکی وچو وچ زیت راوزی نو اور لمبی کئی لگه مداری کلا کلا پوکی نو اور شغلی خیدی نو اغا پودر پا جبی کی خیدی نو چوپر چو لنوالی وی نو سنو آئی. کله چې وجه ته راوځي نغلمبه کیداسي د کراچی کې د سنتونو د پارا مختلف ځایونه دي عقیده جنون ده یې الته زده کې د تنتزان پیر کړه دا شهر وی پټ پت پټ قانون وی لاس او صفای وی مختلفه طریقې وی شیخ الاسلام ابن تیمه رحمت الله علی ذکر کړی چې هغه وخت یو پیرو هغه بده چه دلته تا کمره جوره شویده پا اغا ونه ده ده کجوری نو کل کل دهشی که ده چه اغا ونه به راو دا راوچتی ده ده سی خلق به جمع شو نو پوره ونه به دهوچت دا شو د دا کجوری نو دی با سه گل مند به راوشو نو بیا سه پس بیا با کتا که ده پا کت نو کلبه اغا ونه وچه تیده او کلبه کتی که ده داگه وجه ده دا و چه دا اخپل دا کورو نه سین نقبهارو اغا حوز جو کرده حوز که کشتی و او کشتی که اغونه کرده نو چې کله اغا حوز که کتن و کران مقرر کرده برا نو بور اپریده حوز داگی جنو کشتی وچه تیگی کشتی که وچه تشوه نو چه تشوه ن بیا سواخ پاز نوکر مکرشی وکتن اغا زای کلاوکڑو او بو براو وaje نو چوبو بو وaje نکشت بیا پوکاتلا دا داغه کرامت پوښوی زمونږ یو ملگرې یو زای تلاړ وید دی پیر دلوی کرامت دی یواز ددن بلکه کوروالاون پغه بو کوي وی څنګه وی وځه دا چې یو ملما نا دا یو قسلا دوڑای چهراشی یا قسلا دو قسان لادشی نا دو قسلا رازی نا دیوم پویگی او کور نوم پویگی ازدگی سوکی لیگی را لیگی نا نا ویڈیر آخدا چه دی لادو نا دی مسلح دا پاسی پاسا پاسو نا دی مسلح لاندی بٹن یکو دا بجلائی پوشوی نا که یو ملماراش نا دب دل تا زوروار کرو بٹن بے دباو کرو آل تا تری یو م او دو شونہ دوغوره ددی مسلو لا نکاری پشوی ددی دازوی نو کلا کلا داز باریک صنعتو کی چې خلق و بانی اختفا راشي اغه سره وجدا گنی لو شهره بګینه دانی بل څه د لاوس صفائی او کلا اهانت او کلا یو سره متبیه د سنت دی افقر جوین د قران او د سنت مطابق دی نه ربلی زت زانت نزدې کوله د پاره دنیو داشکار سر زد کی چاګه د پواڅ کیني دیاله خبر نشی دته د ولی کرامت وایي منون د ولی د کرامت منکر نه ووی د ولی کرامت استه برحات وګره مریم لا الله بیو اور کولا خدامیو پیدا کول کی راوستو کی د مریم څخه دخل د کرامت د ولی بر حق خداغه پواز کنيشته داغه په اختيار کنيشته نووي او مريمي ان لکيازا شرطنا راجتا تدا پر شرط درازي قالته هو من عند الله نووي ادي دار تر په الله ذات الله تربا قالته هو من عند الله وي ادي دار تر په الله ان الله <سؤال> يرزق من يشاء بغير حساب يقينن الله يرزق ورکي چارارې چې کوفيذ الله به حسابا نو پودارځای کې او ورته زګريان اسلام د خپلمنه نو وي رب اوبخي ما لره خپل تر په اولاد چې ماریه مری به موسم نو زب ودائم او خزمي قابل لن الله اولادو موسم د بچو نه والله تي ور پلیشي انك اسميو دعاء يقينا تي قبل انکه د دعاء 나와 ذکره ملائکه د اولاد مزه کو بو کمرای کی یقينا الله زره در کی داد دا په یا آل اسلام الله تصدیق کون که پوکمون سره در طرف ادالله او مشر بایی و حصوران او پاک بایی زایر و باطن پاک باس زایران و باطن جلوت خلوت دوڑا سیده حصوران معنی عنین نا چه شنو بیا کمال سشو نمی شهوت وی او بیر زایر چلی نیت کمال وی و او پاک بې زائروبادینه او پیغمبر بې د صالحانو نه نو ویره باسنګي بې ماده پراله کو هرڅ دې یقینا راستل نه ماته بُډاواله او خدا زماده شنه نو ویدارنګي الله يفعل ما شاء الله کوي سجی خو خو دا الله الله يفعل ما شاء الله د مریم مور زویلو اِنَّا كَانْتَا سَمِعُ الْعَلِيمُ اَمَرِيهِ مِنْ سَقِئِ اِنَّا اللَّهَ زُقُمَ يَشَاءُ اَنَا يَشَاءُ دو بزرگان اس ملائک سوائی اللَّهُ يَفَعْلُ مَا يَشَاءُ اللَّهَ كَيْسَ شَيْخُ خو وَخِوِدَ اللَّهَ نُوِي اَرَبَعُ قُرْضُ مَا دَبَرَنَخَا نوینا خاسته تب خبرنه کیا خلقو سلا درې روزي مگر په یاد کړه رب دېرا واسبح بلاشی ولابکار پاکي بیان کړه الله ماهم اوساري ان ارواخ کله چوي ملائکو مريمي او سجد د دې دشنکتي په ابديت د عيسى عليه السلام کله چوي ملائکو مريمي یقینا الله غره تعالی را نو ماریہ مادا چون کردہ شوه دا چون کردہ شوه اعلان شکره دوی نوکتا وا طہارہ کی پاک کړی دلارا نو متو طہارہ دا شوا ا چون کړی دلارا په حوزه د خلکو وا په عالم کې دا نڅگیل اشوا درې نوکتی او ماریہ می عاجزی وکړه ربو عاجزانہ نو څنګهل اشوا سرور پنزم او مریم سجدہ اوکا زفار دراب نساجدہ اعلان شکی دے شپاگم ورکاہی مار سر ان رکوکا سرد رکوکا ان کو راکیان اعلان شکی دے راکیان دا کانیتا دا ساجدہ دا نساجدہ غیسنگی راشوا دادی خبرون دا غیبنا منگوہی قود آتا نویتا آغی سقا کلچ آغی قردوخ پرو خسانو لارا کمیو دودوی نا ساعتی با مریمو نو مریم دا مقفول آنوی لازم شوا و منوکتا مریم خوب پرورش کرده شده دا مقفول خویلانی شکیره آن نویتا آغی سقا کلچ آغی جا کل. <coughs> او مریمی ماری... او یقینن اللہ زیر در کئی تا تا اتا منوکتا مریم دا مباشر زیر ورکڑشی دا ور تا مباشران منو پا حکم سرا دا اللہ دا طرفا منوو دا گئی نیلا سنشوه نون دا غو مسیح ایسا زوید نو عیسا زوید مریم دی نیلا سنشو لسا منوکتا او مسیح اتوائی مسیح عیسیٰ الاسلام تا مسیح یا پا دیوائی ما سحل ابرسا چاگر برگی بانی بی نو اللہ باک بی جو کرو یا مسیح پا دیوائی چی مورن پیداشی صاف ستر دی ممسوحو صفاشوی اچا پوچا صفا صاف ستر دی یا مسیح پماره د صدیقه انتای رښتینی انتای رښتینی یا مسیح په تبارد سیاحت غرځې دن کې غرځې دن کې او غرځې دو غرځې دو حتی کې اسمانو تعالی بوته جونده له تشریف فرما دې عیسی علی تا مسیح ویلو او دجال تم مسیح د دجال دا یا پدی مسی وای چې ممسوح الوجه دا مخ یو شان دا یو استر غوته نه عور کار نه ممسوح الوجه یا پدی وجه وای اغم سیاحت کوي کنه پوز مګوانی ډیر په تیز رفتارای باندې یا مقام مدینه د دوړه به محفوظ وی د دجال د فیدیننه زکا حدیث که رازی علت ملائک و دریگی مدینی حرمین تنیشتی لی دجال نور پا دیتولو دنیا گرزی اللہ ممگ دا غدا نو ساتی نو دجال تو مسیح وی پیتبار دا سیاحت او عیسال اسلام تا مسیح وی مسیح ابن مریم او مسیح و دجال دتا مسیح ابن مریم او آغا تا مسیح و مسید وید مریام یو لسا من اکتا و جیحن فی الدنیا دیر عزتمن بھئی پا دنیا ای که اللہ والعزت ورکره معزن دی معاز دی نمعاز سنگی لاشو و من المقربین عزتمن بھئی پا دنیا او آخرت کی و المقربین او دی بھئی دنیز دیکری شونہ مقرب نه دی نزدې کاون کې نه دی مقررب دی نزدې کړي شو نو مقرب څنګه لا شو دلاسو اخبار به خلکو سرا په زنګو کې دیلسم واجب په زنګو کې لویږي اغیلانه شه کړي وکهلا اخبار به کوي په بڑا پکې بډاوالي کې بډاوالي په چا باندې راځي نو اعلان شي کړي وکهلا او خبرې بکې په بڑا والی کې خبرې بکې په بڑا والی کې نو معلومي غلای چې نوزل به یې کنه کوزيږي به کنه ځکه ما خبرې کړي او صالحانو نه به نوې ربا څنګه به ما ته باراله کو انده دې رسې دې ما ته سره پندلسم نوې دارنګي الله یو خو کو ما اشاء الله پیدا کوي سچې خو دا الله الله يخلوکو معشا الله پ کو س چې خوښید الله کله چې را دو کې د یو کارو وياته شنوشي ل کتاب اوبا خید کتاب اشپړه سمنکته عصال اسلام د محلهمه نه تعلیم ورکه شو لا نهشي کې اوبا خید دته وَرَسُولَهُ وَلَسَ مَنُقْتَهُ او با لئی که دلارا پیغمبر وَرَسُولَهُ استاذی رئی نا استاذی سنگی لاشو وَرَسُولَهُ او پیغمبر بایی بنی اسرائیلو تا انی قد جیتو کم بی آیتیم یا ربی کامو اتلسه مَنُقْتَهُ یقیناً زراغلم تاوستا پا نخسرا طرفا اللہ دا طرف راغلم نیاز سم شو ز جوړوم تاسو لره اخلو کو اسنو ز جوړوم تاسو لره د خدونه لکه شکل د مارغه پر حکم پای کی په شی هغه مارغه په حکم د الله ز نن نه په حکم د الله نو او جوړو مدرسه جوړونه وړه کی او جن دي کوم لره ز نه باذن حکم د شلو او خبر ورکوم تاسو دا به ایجاد از غوړایو اج ذاتي بکرونه کې یقینا پیداکي دنغه تاسو ته کوي او تصدیق كون ان ګنده کتاب جمع کي زمرت تورات نه حلالو تاسو لاره یعنی الله حلال کړی زاروم یو یوشتمو نقطه خل او حرمت در بل عزت تاسو حلال زایروم هلالواری <سؤال> تاوستا باز داغشی چی بند شیو بتاسو راغلیم تاوستا استاسو رب ده طرفا میر ربی کومو نو اللہ ده طرفا راغلی دنیلاد کمزنشو نوو یری قید اللہ نا درشتم او منع زما خبرا یراد اللہ نو کوئی زما یقیناً اللہ دی زما استاسو سنه نشتم خوضا ها سرات مستقيم دادا دا لانیغا فنز بزرگان و اقوالا فنز بزرگان و اقوالا مریم ویلو انکا انتا سمیولا لیم ویلو ان اللہ ارزقو من يشاؤو بغیر حساب